Sallatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yomil din. Allahu جل جلاله ulë falënderim dhe vetëm prezintimin e falë kërkojmë. Ne sa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë të drejtë në fund të kësaj bote. Ne ndërkohë dozë po vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu جل جلاله hu me tema që kanë të bëjnë me të virguarin Alehi Salatu Veseram. Dhe jemi në fillim në atë fazë që e kemi quajtur fazë e pregaditjes parashpaljes. Ku në kodrë të kësaj fazë kemi përzjedhur disa prej në gjarive të rëndësishme që i kanë dodhë peganberit Alehi Salatu Veseram dhe disa prej edhe veqërive të ti që i kishtë edhe parashpaljes të gjitha këto kanë qenë në shërbim të pregaditjes para se të vindë e shpalja. Dhe kemi thënë se Allah Gjallahu Ala ka pas mundësi që këtë të dërguar me pregadit pak të nëgjarje, pak të zhvillime, mirë po që të ndodhin gjitha këto dhe të pritë 20 vite dhe nështë të vje shpalja me dhërët është mësim në vete. është uzëzimi rëndësishëm për neve që të jemi të kujtethëshëm Në ndërmarin e masave Në përzirë në kohë së duar e kështë mërat Ndohë që dhe sëtë të flasë Në lidhë me pregadilit për a shpaljes Diri sa uh, Të futemi në Ditë të partë të shpaljes Dhe filimin e shpaljes Një nga njërë interesante Që ka ndodhë Kërë ishte i dirguar e Alehi Së da të të sëmë endë në moshën e re dhe përdojshim në kohën kur ende nuk i kishtarë shpallja as nuk dinte që ka shpallja është një loj aliancë dhe një loj marveshje që ndodhi në mesin e korejshve e ku konsideruaj një aliancë e udhecve të mekës atore që ishën elitar dhe në këtë marveshje në këtë konferencë që u shëmrua pastaj në një aliancë, mori pjesë pejgamberi Alehi Salatu Osram. Dhe pjesëmarja ti me njerës të pjekur, dhe pjesëmarja ti me njerës që i takojnë asoj kategorijet të vendimarjes, pa dyshim se kështë pastaj në të ardhmen reflektime shumë pozitive për te. Thuot se në këtë ko pejgamberi Osram enda nuk i kështë mbushur 20 vite. Dhe në atë ko, në këtë mosh, me marë pjesë me dvjetrit, ishte avancim i madhë për, për këtë dial të ri. Për shfarë bëhet fjallë, një njëri i rëndamët vijen nga Jemeni, dhe dini se edhe në atë ko, njerë e vizitënin qabën. Vinin, do të tëtë me kryu obligimet të caktuara, përvarsështë se këto i shëqrojnë një pastaj me bestytnit të ndryshme, me idujtari, për me gjitha qabja ka qenë, gjithë mund veni vizituar dhe i vijen qabe dhe aty dhe tët uh, me një prej banorët mekës bënd të rekti dhe të jashat një mall që i kështë asilë ga e meni nga që sillin mall për atje dhe kështu të ndzirin rrugën dhe fitanin jashat malin këtë njëriu a i ka pasamin uh, Wajl ibn As ose As ibn Wajl ka pasamin dhe a i e kështë përdorë pozitin e ti si vendas dhe nuk ja pagun malen këti e menasi dhe kjo kërkën ndihm nga në disa prej atyre që ishin nga pari e mekes për ata nuk i ndihmojnë nuk e përkrahin duke pas për asysh pozitin e këti njëri ju këti do të mekasi në mesin e tyne andaj e lën këtë njëri të shkëret pa e marë hakun e ti dha i shfarë bën në gjitët për dhe të të mbulojnë e qabës. E në atë ko, dhe të të dikush më ngjitë në mbulojnë e qabës dhe me kërku në dijmë. Nuk kalan të e bash ashtu pa pa u vrejtë. Dhe disa prej korejshve të me ikës e shohen se kënjë një një mesugunit ka një halën shumë të madhë. Pasë që është në gjitë për dhe të të mbulojnë e qabës dhe po klithë dhe po vajtonë për një halë të madhë q Dhe posa u ofruan kuptuan se bëhet fjalë për një padërgjitje të madhe. Dhe ke ishte një iniciativë dhe ishte një shkak që të organizohet në shtëpinë e njërit prej më të vjetërve të Mekësve, Abdullah ibn Ujeidan, që në këtë shtëpi të, të organizohet një lloj tubimi i kurajëve të mikës që të mirën vesh se Nuk duhet me i bo kërkujt pa drejt Jemi kujtësarë dhe qabës Dhe ne imi mbikëshurë dhe qabës Nuk ne ka i e neve që ne do të të, Në këtë mënyr Të silemi me ata që Vinë me vizitu qabën Në nëmë në nështë para se me ndodhë kja Një grup i, i, I Paris e Mekës Shkojnë të kë Në do të Asim një vajlë Dhe I amarin mallin që e kështë, realisht e kështë uzurpu nga jemenasi, ja këthejnë mallën dhe elojnë këtëjnë me shku. Hakën e këthejnë, për nuk mi afton me kaqë, thonë që ne duhet me këformu një, një aliansë për bashkët dhe një marvejshë ku në shkruen pikat saktuara që ne do t'i përmbajme. Dhe mbajat e konferencë dhe mire në vesh për dyso pika. Qa, nësë t'i bëhet e padrët e skujtë, të ndihmojmë qdo një dhe që bëjt e padrejt, dhe do të të bashkpunojmë partë mirën e përgjësme, me diso pikat tjera të detajzuara, që kanë qenë pjesë këse më e mërveshje. Thashë përgënberit Alehi Sratus Ramë këtë mështë e ri. Do të simë basë librave që flasin për biografi në përgënberit Alehi Sratus Ramë, moshe ati në këtë këtë këtë këtë silej mes 15 dhe një njëzëgjat e pak më tej pa. Do thot varësish nga precizimi i vitit kur ka ndodhur kjo. Do thot ishte shumë i ri, peqëambe ali sot sot. ë Nuk i kishte mbushën edhe 20 vjeç dhe është kjo moshë e re. Veçanërisht te kuresht ishit i dhuor më, me mençuri dhe ishit dhuor pjekuri, dhe ishit dhuor për, do thot ë uh, respekt të vjetrës. Ndasojëriu nuk kishte nuk kishte leje të futet takime në takimet e ndërvime të tyne. Kjo lëndresë të mlohen tek pejgamberi sa so sollum, kjo aleanc e përbashkët e kujtuesve për ta luftuar padrejte la xhurm më të vërtet thella në në veten e pejgamberit tani sa sollum. Saqë kur shkojnë në Medinë e përmendi kët aleanc, e përmendi kët kët konferencë që kështë marr pjesën të. Dhe tha ka marr pjesë në një konferencë për çiksu kusht kushtimisht me me me, me me gjuhe në bashkohore, ka marrë pjesë me një tubim në meke, ku është bë një aleans me luftur për dresin, nuk e kësha ndru sëtë pjesëmarin edhe të me japin dheve të kuqe. Ndheve të kuqe në të kuqe ka qenë sim, sim, simbolike pasuris madhe. Si kështë për shambull me përmend nështëta modele të reja të automjetëve, të makinëve dhe të firmeve shumët shrejta. Nëse kësha ndru me japë një qënë, ku dish va firma që është e njohur apo modeleve të makinave pa paeta pa metal me i përmen. Tha pa pjesëmalasë që shandruan me Kurdjo. Ën asot më mthir, para mëna ishte në Medinë dhe ishte në konflikt me kurë ishte Mekës, nuk ishte më sikur se atherë tashmë luftonin me zvetas këse probleme ata kishin dëbuar, tha sot më ftu për një gjë të tillë prapë të përgjigjesh. Dhe prapë me çev të shkoja. Po dishum se kjo jep më kuptues se një ngjarje e tillë Dhe të Aleis, të të kishtë e lenë gjurën pozdive të këpjegamerin Alehjës Natuzan, dhe kishtë e ndikim edhe këtë e kanë konsiduru dhe të të djetarët sëllit pregaditja për ardhën e shpallës A thua, alë pëse ishte pregaditja kjo për ardhën e shpallës Farëndësie ka kjo në gjarje Fidemisht e nëruar pjesmaja e pjegamerit Alehjës Natuzan, dhe këso të bimesh që kishtë të bëndë me interesin e për e se për e gadisë se kjojë dërguar nesër do të angazhojë për interesin kolektivë, duke të kaluar vetë vetën e ti. Dhe kjojështë e një dhe pikurije për ta që si duhet të ajtuar temat shëqërora dhe problemet e shëqenisë. Tjetër që është më nëndësi këtu është se për nga mëri Alehi Sratu Samë umësua se njerëzit kur braktisin dalime që i kanë me zvete dhe unifikohen, ratë një interesi që është me, me dobi për gjithë njerëzit, pa dëshim se del rëtat pozitiv. Nga se pejgamberi Alihi Sratu Sram të ndërru dhezër pregaditej që tjetante në mjedise ku do të kundërshtohi, ku nuk do të kishtë bashkë me ndimtarë. Këj ishte edhe në meke, po dykush mund të të meke është normal, se meke të më thonë në, ata në esensë ishin idhujtarë, a dhërën idhuj, dhe ta është kjo është i vetëmi që dolin nga mesi tyne, që tjerë tjenë kundrështarë ishte normale, mirë po, shoqrinë, dhe të të e përzirë, e kishtë edhe në, edhe në Medine. Nga se ka pasë punësipi nga Mirjësa Salëm, që, ose nuk ka pas mundësi, nuk ka pas mundësi në meke me e përzirë, shë është një, nga se edhe ishte i dopt, por ishte edhe në filim, por ka pas mundësi me e përzirë, kush këmë e qenë bandorin e Medine, se po, nga se ishte i fort, dhe ishte aju dheci, dhe ekzekutivin aju kërështë të ndorë, mirë po në meke, në Medine, si kërështë të dini, pas sa shkoj, në Medine, ndërmurit sa hapa, pas e kër Marveshja me Hebrejnë të Medinës Ate ishim banorë të Medinës Edhe pse nuk i besuan Përgambere të Alehi sëratu sëram Edhe pse ishim të fest tjetër Përgambere të më nëshkej marveshja Mirë kuptimi dhe pache me ta Dhe karta Medinës këzruat njënga Kartat ose karta më e Vjetër dhe më e lasht Që përshrien te Të drejtate e njëriut Shumë larga saj që Një e co si karta Gjeneves për të drejtate e njëriut Kër pejgamberi s'asallem do të të të të të të të të të dretat e banurët Medines, duke i nëkodru këtu dhe pakicat që jetëni në Medine. Dhe prezencë e hebrejnë me Medine, djetar të komenturin si një loj, urtësia që pejgamberi s'asallem të nebë model, si duhet jetuar kërkallat të tjerë që me ndëndryshë. Nuk duhet besimtar me kërë i shkat dhe jafë me jetu, si besimtar i mirë, i zelëshëm, i sukceshëm, vëdhëm kë kon radh ata që mendojnë sikur sai, beprojnë sikur sai, besojnë sikur sai këto merat. Por jeta është ndryshe. Zoti Gjallëlojali u ka bërë që në mbi ty në tokës të ecën njerëz, edhe që e mohojnë Zotin, edhe që e bështojnë Zotin, edhe që ndoshta edhe fyin Zotin, Zoti u ka blemë atë mbi tokë. Gjykimi i tyre pasojtë k'Allah është padyshim për të gjithë. Me pun tok Zoti Gjallëlora ka bërë kështu që njerëzit me dallime të jetojnë njëri me tjetrin dhe këtu ka shumë, dhe këtu ka shumë vërësi. Pra ndaj, ata me ndoni ndrysha, këshin idhuit ndryshëm, kër e shte me i kështë njëri, a dhërën dhe këtë idhull, e tjeti këtë idhull, e tjeti këtë idhull, mirë po, kur braktisin këtu dhe u angazhuan dhe diskutuan për një interes shështënur, dolin një marveshe që pejgamberi sotën nuk ka harë i kur. Dhe gjithë shtoja që mërëndësi këtu Uh, nëse nëse shikojm atë anën e anën e përditshme të kurrizmeve kës uh, nuk japim për të japim përshtypjen se te kthillët kanë më bënë një marrëveshje te kthilla apo nëse e shikon çysh kanë tu ata për shembull kështjimi i rabve kanë pas po klav kështjimi i gruas është bërë mizore pastaj shtypja e e e e e, e, e, e, e të varfërit bo njagve, do, do të shumë gjëra që japën përshyve se ishte një sheqëri, do të, të njëtë një përdeshme praktike, e shrenuar. Mirë po, në në tjetër, të këtilët, me gjitha këto dështime, defekte, manksi, kanë edhe onë pozitive, kanë edhe onë të mira. Këta dinë edhe më u marrë vashë për gjëra madhore, gjëra fisnike, ja në shërbim të njerëzimit. A kjo është mënyrë për të qenë për për pejgamberin sa sa pionisë ka më qet? Do thotë njerëmi me mision, një që ka ka më mësuar njerëz, por edhe për ne vesh mësim. Q mosta përgjithsojmë në gjykim të njerëzve. Doa veprimet e njëri caktuar që mund të jetë kshija ose të shfutura, nuk duhet të jenë këtu arsye që na më braktisë totalisht atë njerë, dhe më me mendoj se ky s'bën hajër kur Komozi ai bonkësh bonkësh pran bonkësh mirë po nëse jo ja pat mundësia nëse krijoën kushtet ai dinë me bota mirë po andaj kurëste mikës po bënin ata vajzë e ty nëi vrasin për sqjallin mirë po ishte një ndërgjegje e brancme e cila nuk ishte fikur një ndërgjegje njerëzore që nuk ishte nuk ishte rënuar tërësisht ende funksionante dhe në momentin ku njerëzit e mëhatcun patën afci me e do të thot nxirr në pa këtë ndërgjegje provoj një marrëveshje kaq të rëndësishme atëherë sot për shemb mund të jetë një keçborës por atu mund të vëmë për shkak të rrethanave ndryshme sikur se ke i përmand njëriu që i ka vrór 100 vet apo në hadith pejgamberes sa që i ka vrór 100 vet pastaj shpendu të kurtë mëndonin 100 mijë vroj punë, madhë, numru, punë. Dhe më dhe vetëm i numëruam atash pun lemo më shumë vroj në 100 vet Mirë pëhaj, gjitha këtu mëkatë, të vrasjes, që është nga mëkatën më të mëdha në islam, i ka bërë, si pasuj, e rrëthona dhe caktuar. Por, ndërgjegje e brendshme ka me gjithë mund, gjithë mund e gjallë. Andaj, e ka bre në këtë caktuar, e ka bre, dhe nësaj e ka shpërthy. Dhe shpërthimi, e shpërthyme, me pendim. Andi, me të pyjtë për shambull, një njëri i ka vëran një qëndë vetë, e ka vëran një plakë e ka vroni plag, e ka vroni njëri pa pikën fajt, e fajtë. E ka vroni. Çiqini la botë të osqër, që kë, korrimilz mota, po. Nga ato do të shëmtueshmëria e punës si. Por ja që ju çu boj mirë. Por ajo për shembull për të penduarit që sot na mson për ta. Se pejgamberi s.a.s.e ka thënë në 100 vite që ka vrojt, se ka sik me ka thur çfarë çfarë kriminali ka pozicion seri, se ka sik për kriminal. E ka sik për burr të mirë. Apo Edha pse i ka bëju gjitha këto krime, po të na më kuptu se nuk duhet të munguat në gjykime, në vlerësime dhe nuk duhet që, do thot, me praktikisht askën. Çdo njerëj ka anë të errta, po e ka dhënë anë të drejtshme, ose ka disa anë të ndryshme. Ne duhet të sikojmë në anë të drejtshme çoft edhe një, do ta kapim praktik anë, që asojma kanë, nga se e, e mjaftuhesh me çaj pastaj ti praktikisht atë anë të errtë. E ky është edhe vajs më shumë për dikë se pejgamberi s.a.w që jo këtë njësë kanë me konë 100% i duhet, kanë muzë bardhë. Për këtë arshvije, ky kë mentalitet, ky mëndësi, e, e të shikuan e të spaku një andë të ndrëshme, u aktivizua edhe kur? Dhe ishte prezident e kur? Atëherë kur, agje i pegamerit, asë me Butalibi, jebë të shpirët. A jetante, pa po, ka jetu e si i dhujtarës, i ka besu pegamerit, a i ka ndimu e ka përkra, po për e ka përkra ka aspekti fisnur është një pjeme këmë bërshme i dore kratë, po jo që do të që ka besu. Qëfar i tha pejga mëri së o së dhe në moment e fundit të të zi? Qëfar i tha, tha? O, gjemë, kul kelimë, ma thu e vështë një fjallë, edhe pse a i është i tër i zhvytur në shirkë, dhe i, i zhvytur në mëkate, probleme është me enzirët në ato momente. Qëfar tha pejga mëri së mëri? Thu e vështë një fjallë, të kapi për sikur në fjalë thua, s'paku të kem arsyet ku më ta ngjitë vulkën, të them Allah, po e di që kjo ka bën. Po e ka dhe një shitë mirë apo. Sa është kjo më rëndsi? Që so, sikojm jo përson zonjerë, e ka 10 mundsi, 10 fjalë, 10 litra i ka, mu ka medican, do të mu lidh medican, gjithë ato i praktikisht ka për një gabim që ka bëjë di kurrë. Kjo s'është mentalitet që do thotë është edukont edhe është përgatit përgjithësisht. Nuk ka ne ç'u nuk bën më katën, nuk ka ne ç'u nuk bën fshimën. Nuk ka ne ç'u, nuk ka ne an ose dy ose më tepër të erta. Këtë ndaj kimi, apo mua më bëu shumë keq, po mua më bëu shumë mirë. Ana duhet më qen fokusi në atë anë të ndritshme që më shpëtuon njërën dhe më mirë më bën një anë t' ënjërin më tepër se sa më ia fal dikujt të këqë. Në nëse jo, kjo ka të mira ama, nëse s'po mua më drrup, pse nitë keq e kam marr në faljo, ose më ia fal shejtanit, ose më ia fal shqis keqë ose këtyre rrugë. Prandaj Kjo është duka të arëndësishme, pregatitje madhe që përgatitje madhe që përgatitje mëri qënë nga vëzhlia, nësi duhet me koni me në që njëri. Dhe gjithashtu të ndërruathe zërë nga aje që ka me pregatitje nështë edhe, më vonë. Më vonë, pas diso viteve ndodhë edhe një problem në mekja. Edhe këtu përgatitje mështë aktiv. Dhe dhe dhe dhe si pasu e diso vërshime dhe, u dëmtu ha si kujtësarët të qabës, u organizuar që të rinë ndërtujnë qabën. Normalisht, pasunia të të në, sim bas standarde të të në halal, nuk mi aftan të me e këthuj qabën si ka qenë. Për ndaj një pjesët sajnë betje pa ndërtuar, me shprej se kam mund ndërtu dikur. Por ku ishte problemi? Premi ishte të guri i zi, të haqjile sveti. Kër ndërtuja, a ju lërgu nga veni. Dhe ta shkërkuj me e kë Dhe këtu ndodhi kafetë më e së korejës apo. Çillëfis ka me këtyn vendat, nga se këtu ishte deri madh kush po e ka, gurdnëzi me këtyn vendat. Dhe ky fis do të unë kam të drejtën. A jone ja kam të drejtën? Unë kam dhe ishte një rrezik të plasni konflikt i përmasë të mëdon më ke. Me të vërtetë me me, me pasojë fatale, që të vriten. Ata ata vriteshin për, për për një detë. Vrasje është normale në, normal në Koren e Ujinë. Patjetër. E lëre më për gurdnëzi. Kamoj në një kasaphone, ne jemi po një gurëzi. Ndilësa, sa me me sa, ujënë, apo, nëse, dhe sot pejgamberi i sho me atë më propozoi, tha gjithë porshku shtëpiat tona apo po shkoj. Apo nesër kur të di parë, ai komo vendos se sikom, ai ai do të vendos se sikom krykë kjo punë. Dhe i parë herë pejgamberi Ali thos, Allah do të thotë Ta këso. Tash i kushtot kamoj më dalë shumë dikujt më për para. Po pa, ajo që ti ka dal tash, ka dal tash Allah që ky më çin. Ai kur apo pajton, nuk thon Jo, ja, jo, s'ka mujt më thim arvesh, ata synkon, pasi ka mujt më thim arvesh. Po i kam besu, nga si e msua këymë ku në mes të pjekurve. Përvojë për herë, apo. Ta kjo është pregaditje për rëndësi. Ka marr pjesë në luftë zullumin, ka marr pjesë me të vjetrit. Tash po largon një konflikt, do thotë kontributi ti në shoqërinë është të, të pregaditje që nesër ti do të thëjoft fjalën. Në një që skualit me shoqërinë. S'është prezant as në takimet me ta. As problemet e Tunitë, as në aleancën e Tunitë, as nuk bashkunden me shtetin. Tanë vjen të thotë kur unë kam një, një fjalë vërtet për, çfarë, ku është jete. Ku e ka konti kur ndakona në Telashe? Ku e ka konti kur ndakona? Ku e ka konti? Andaj nuk pat muzi askush më thon pejgamberin ku e ka konti. Gase gjithku ku është shoqnia aty është ai. Edhe pse pejgamberi nuk ishte i si sigurt sa ta. Kur ishte me qe spin alkal, ai bashkundonte me ta pa i spinte. Pëgambërisu sa atë nuk padronte idhën, edhe kur skaçi pëgambër kur idhut skadroru. E kanu te Allahu xhallola, por bashpunonte me ata që adoronin idhut. Që tiet prezantosh ushtin, nuk mundsh me bë boshhtin qyftimën. Quste ki çaf. Ama duhet me kuptis atyna, që në ato që i bën hajdhi, bën të bish ushtin, me kon, me kon juveç jo prezant po dizhoshun. Nëse që, që të dëshuron që ajo që ti mendon se është sakt, njerëzit më pranun. Nëse dëshuron me kon faktor i përmirësimit dosh më kon pjesë më bërse jo peshorku. Ënda e pygame mëson nuk na jeti larg 40 jetë. Tani me ardh edhe më von unë ju marr për të mirë në ju. E ku kitë sot? Kjo so, sot sot te larg në kem pas të kur ku skallzohet që po na do të mirën tash për njëra do të na do të mirën. Nuk mundës sot. Prandaj të shumë rëndsi. Do thotë pejgambëni sa so, sot pregaditej dhe kjo pregaditje është është në shërbim të mirë besimit. Kjo është shumë e rëndësishme e kuptuar. Gjitha këto pregatit e ishën në shërbim të mirë besimit që njërë e pas një faloj besimin ta Për daj kurar pejgamberi sa so salem në, me, në meke Dolit të kodra safa Im ledhe koresh të mekës dhe mbi bazën e cilës vler u ap për zeshpallën për shambur Nuk tha pejgamberi sa më o koresh të mekës a dine që unë mnipi abdullimu talibit A dhe kjo është e vlerë, në kjo Nipi Abdulmut Talibit është vlerë, a dhe një jë që une jëmë ma i bukër i juve këtu, ma i pashme, me këshurë halal, kur kur është ma i bukër së nësërë. Nuk nështë të aspekti pamjes, i formalitetit, nuk nështë të aspekti prejardjes, ose në honë, a dhe një që une edhe pasonikëm, në bazë të tërektismë që bëndë të me grunën e ti Khadijq Në që është që i thëmë se pasë se i kodre, është duke arë një armik me ju sënëmu. A këni me më besu? Thënë, gjithë se si këna me të besu. Ma gjërëb në lejke il këdhibë, që kjo është rezultati pregatitis. Na kur nuk e mojnë men që si na ke rajtë. Do mon? Do në si kom rajtë kora, po. Jumë ku në me juve gjithë, mon, e kom dërshmu se si e u du të mirë, në po. E po që ka arë koha me ju ka du të ashtë, që ka pëll për ka është në rregjike përgatitje. S'mosh të vesh kutë dikush kurse konkur, kur, i ka ai ka kaluar në 100 telash aty i kryqish pundet tua. Tani vjeni thosh valla mirë shkon me buçhet pun. Po vonë Allah po unë kam më të mirë punë ryshapo. Prandaj integrimi, pjesëmarrja problemi shoqëror, bashkëpunimi me njerëz, edhe pse smironi vetë, kur bëhet fjalë për punë, madhore interesa madhore, do bi njerëz ora. Duhet të më kuptojmë Simonin aty. Duhet të më çashmë Simonin. Nëse dëshirojmë të nesër do thotë dhe dëgoj zorët, nëse do të shohim që mesër ë uh, të respektohet mendimet, nëse do të shohim që njëse të tjesh pjesë e përmirësimit duhet të mëkon me, me njerëzit, duhet mëkon me, me popullin, duhet mëkon me, me të lashat e ty në Megalithët e ty në. Por sa ju jo me këtë popull se siki këtu për masat e ndikimit me familjen tonë, me akrabetet tu që të këtë mirë kuptim, të këtë mirë besim. Andaj gjithta këtu dhe shumë të tjera ishin interesant lidhe me këtu pregaditja që ndodhin para se më ard shpallja e pejgamberit Ali, Ali Sidatu Usam. Prandaj, ë, ç'a aleanc dhe problemi i mund të sigurit, pse kanë dobi të janë shumëta, mirë po, mesazhi këtu është përgatitja mbi bazën e mirëbesimit. Përgatitja mbi bazën e një përzirje të vazhdueshme me këta njerëz. Se un këtu jam kënd, un jam gjall, ju këtu nuk keni pa mua. Çe të larguaj çdo ndryshje, të larguaj çdo paragjykim të rgojë do rezerv për ballti. Ti e ti hapur, ti e sinqert, ti besueshëm, që nesër tet i gatshëm edhe tua kupton shpallin e Allahut xhallahu. Uh, ka dobi të ishte shumë të mirë, por kuha ka kalu, do të thot lidhem me këtë, dersë. Allah Gjellu, la, që në sallallahu xhallahu ora që zotë të namson, na u zon, na bën të dobishim kuto që ti jemi. Na bën nga ata që bashkunojnë në luftimin e zullumit dhe padritës dhe çdo dukuri negative që e rrezikon shoqërinë dhe njerëzimin. Në sipërmton në amin besimin ton, në amin të vlerave tona, ti je gjithmonë prezant aty ku kërkohet që të dëshmojmë si njerëz me vlera, dhe vesh tjyre, edhe edhe vet, vet, në njerëz që mendojnë për të mirën jo vetë të tyre dhe të familjeve të tyre, por mendojnë për të mirën edhe e dhënës vetë, edhe e popullëve, edhe njerëzën në parajsë. Me kaq për të thonë Zoti është problem. Mosallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.